Далі я не слухала. Лечу духу у двір. Автобус уже гурчить мотором. Як була в халаті, влітаю в машину. Скоріше туди, гнальчик, до батька. Дорога в'ється меж в Вдалені синіють вершини. Над ними клубочаться хмари, біля ніби звати. Спорваних солдатських бентів і марлі. Над безкиттям шугають орви. Дивлюся на все, і, здається, ніби у вісні бачу. Мене й справді даває вдома. Вночі майже не спала. Мені хочеться, щоб все це відпливло якомога швидше. Коли ж буде той нальчик. Нарешті з туману випливло місто. Автобус ще не встиг зупинитися біля будинку госпіталю. Я вже вискочила на ходу, полетіла по крутих східцях до головного лікаря, але там нікого. В ординаторській сиділа сива санітарка. Дорога моя, скажіть, де ті поранені, що приїхали з Дісентуків? Та де ж їм бути? Одних повели в баню, інших на процедури та обстеження. Ріднесенька, ви моя, скажіть, будь ласка, де Іван Ремізов? Ремізов? Зараз пригадаю. В 10-й палаті перша койка від дверей. Ходімо, дочка, я проведу. Так, нарешті. Ось його ліжко, На постелі вузлик. Розгортаю. В ньому немудрий солдатський скарб. Давно не прані носові фусачки, носки, шматочок мила. Хапаю все це і бігом по схід ціху ванну. Поки він повернеться в палату, я все зроблю. Перу викручую, а сама немову лихоманці. Поспішаю назад. Ось і десята. В палаті нікого немає. Стомлена сідає на ліжко. Жду. Нервове напруження було таке велике, що слід за ним настало щось подібне до шоку. Нерви не витримали. Голова пішла обертом. Я не пам'ятаю, як провалилася густий білий туман. Не знаю, скільки була в забутті. Чую, хтось торкає мене за плече. Не розплющує очей, притуляюся до батькової руки. І раптом сміх Розплющую очі, сище з солодкою посмішкою, що зараз побачу батька. Коли переді мною красивий юнак, голубокий світловолосий, права нога забинтована. Дівчина, не гарно лягати в чужу постіль. І знову в палаті сміх. Озираюсь навколо, бачу трьох солдатів. Вони зацікавлено дивляться на мене, лукаво посміхаються. — Батька серед них немає. — Це ліжко мого батька, — відповідає, нахмуривши брови. — Ну, батьки, я не горжуся, а вже нехай з радістю, — блимає волошковими очима світловолоси. — Чого ти пристав? Не смійтесь, — спалахнула я мов сірник. — Краще скажіть, де мій батько, Іван Ремізов, адже він тут? — Так, я, Іван Ремізов, клянуся, — прикладає руку до серця голубовки. — Такого бути Ти ще скажеш, що й по-батькові тебе Коли я вчасно зупиняюсь Як тебе по-батькові? Андрійович? Ну, знаєш Солдати сміються А найбільше той, що з пшеничним чубом Ага, здогадуюсь я Це, мабуть, жарти мого батька Він часто любив зі мною Жартувати в дитинстві Направив хлопців А сам десь, напевно, причаївся Зараз я тебе знайду З цією думкою Вихором вискакую з палати в коридор коли батька й там немає Біжу, мов шалена коридором Відчиняю двері Заскакую в одну палату, другу, третю Окину палаючим очима ліжка й назад Не знаю вже, скільки я так бігала Від дверей до дверей коли батька немає Де ж ти, таточку, де? Повертаюся назад В десяту палату Сама не своя. Тільки зараз до мене доходить, що це таки, мабуть, батьків Тезка. Дивно все сходиться. Прізвище ім'я по-батькові. І сам він схожий на мого батька. Таким я пам'ятаю його, коли він ще тримав мене малу на руках. Солдати вже не жартують, а дивляться на мене із співчуттям. Ти... Не горюйся, стрічка, розвався до мене Голубокий, і не гнівайся на мене. Я справді Іван Андрійович Ремізов, рік народження, 1924-й, родом з підтули. У грудях у мене стало холодно-холодно, ніби хтось сніг уж бурнув. Вийшла я з палати, хитаючись. Він наздогнав мене кутельгаючи на косторах, почав тішати. Як тебе зовуть, дівчина? Валя, ну не плач, Валюша. Хочеш, я тобі братом буду? Мовчу, стиснувши в уста. Постоїли трохи біля вікна. Або ніяково. А може, я знайду колись твого батька? Та куди написати тобі, сестра? Все ще сподіваючись на чудо, я дала йому свою адресу. Попрощалися. Вийшла я у двір оглянулась. Він стояв коло вікна і махав мені рукою. Повернулася в її синтуки. Ні з чим. За кілька тижнів від Івана Ремізова прийшов перший лист. Писав, що втік з госпіталю на фронт. Що рана вже зажила, він знову воює що шукає серед тисяч солдат мого батька. Поки що не знайшов, але сподівається. Я відповіла, і стали від нього часто надходити трикутнички з фронту. Я зберігала їх як найдорожчий скарб. Потім раптом перестали прилітати ті листки з пошти польової. «Де ж ти, друже мій голубоокий, Ваня Ремізов?» Нарешті одержав листа, писав друг Вані, повідомляв про те, що в жорстокому бою вже поблизу румунського кордону загинув хоробрий юний Іван Ремізов. Так я втратила ще одного солдата, Івана Андрійовича Ремізова. Невблаганною була моя доля. Наш госпіталь пересувався слід за фронтом. Під час одного нічного нальоту фашистських бомбовозів загинув у пекельному вогні мій маленький чемодан, і в ньому найдорожчі мої скарби, милі ванюшені трикутнички і дві солдатські фотографії. Одну він подарував мені, другу просив переслати батькові, як тільки він знайдеться. На звороті фото був напис «Моєму майбутньому тестові Іванові Ремізову від Івана Ренізова. Він так хотів дожити до перемоги, зустрітися з моїм батьком, але не судилося. Вони йшли кривавими дорогами війни один одному на зустріч і воювали в останні дні майже поруч.